Ana a întâlnit-o pe olandeza Arancea Rus și s-a impus după ce a pierdut la trei primul set, dar a revenit 6-1-6-4. Ea o va întâlni într-unul al doilea pe o altă reprezentantă a gazdelor, Helen Perez, numărul 634 WTA. Amintim direct pe tabloul principal al obronului Australiei, vor juca Simona Halep, Monica Niculescu, Irina Begu, Sorana Cârstea și Patricia Zig. Deținătoarea Challenge Cup la volei feminin, CSM București, a fost eliminată din 16-mile de finale ale actualei ediții. Echipa din capitala a fost învinsă pe teren propriu de Olimpia Cospireu, la fel ca în prima manșă cu 3-0. Amintim anul trecut, CSM București a câștigat în premieră competiția continentală, iar meciurile cu formația greacă au fost acum primele din actuala ediție. Ce spui mai Vlad? Păi, pe mine mă întrebi. eu sunt de acord. Ce mai spui, adică? Ce, ce să mai, mai zici mai? că faci? Mai zine tot. De Barcelona, uite cum a revenit după ce a pierdut la Bilbao cu 2-1. Dar e un exemplu pentru noi toți. Și cum s-au mobilizat băieții a Messi, Suarez și Neymar și s-au împăcat și au dat fiecare câte un gol. Am da. înțeles că lui Messi făcuser o statuie la el acasă acolo în Argentina. Da. Și fură a statuia lui Messi. Nu cred. Da, s-a furat statuia, Ai a făcut seră o statuie după ce a zis că nu mai joacă la naționala Argentinei niciodată. În viața lui nu mai știu de ce s-a supărat, dar s-a supărat Sau e Iofticos. E <laughs> Serios. Și au făcut o statuie ca să l înduplece. Ăsta nu s-a lăsat să Normal. Și a dispărut statuia, s-a găsit numai Soclu. Și acum e dezbatere în Argentina, nu se știe dacă este de fapt bătaie de joc, adică este profanare de statuia lui Messi. Da. Sau, de fapt, au avut nevoie de bronz. S-au furat bronz. <laughs> mă, dar la cum arată acum România de un alb curat, aș putea spune că este numai bună de practica sporturile de zăpadă, ce ziceți. Cum ar fi? Schiuri, Da. placă, sanie. Da. Poate. Și, de ce nu, Banchine, da. Dar, felul. înainte Pungă... de orice, ar trebui să spunem că înainte de orice, până să dăm drumul programului, atenție, cad, țurțuri un afiș pe care l-am văzut în prezent la toate magazinele. Da? Steferescă uh -huh. Dumnezeu. Vezi da. că e țurțuriadă. că vorbim imediat, să a declarașat. deci se dau amezi. Dacă nu, dați țurțurii jos. Când eram puști, mai țineți minte că foloseam țurțurii pe post de acadele spre disperarea părinților, Da, da înghețată, mai mam. mai țurțurii! Și mai găseai pe la mașină, așa, unul a și nu mai conta care Aole, nu, Bună dimineață! E o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 You're hiding, am I inviting? I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know. Headlights, you wanna night drive, I got my skin tight, you wanna go You wanna try Deghi Daun, am ascultat în această dimineață 7 și 21 de minute ne arată ceasul Nu ratați nici astăzi Hiturile care vă pot aduce Bani pentru facturile din această lună Chiar și la Europa FM Sunt semnalate cumva melodiile Așa că mare atenție, mm -hmm. avem și îndeșteptare Câte 100 de euro bucata, nu? 100 de euro, poate dă mai mult, cine știe Poate mai dă și domnul Petreanu și domnul Pastia De la mine nu să <laughs> tați Dar se și reportează Se și reportează, pe de asta am zis că poate Na, Avem parte de În altă ordine de idei, s-au oprit Insoarea începe țurțuriada. Exact. Deci Consiliul Local are o hotărâre adoptată de ceva vreme, amendă între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice, în București zic asta, sau pentru firmă până la 2000 de lei, pentru cei care nu îndepărtează țurțurii de pe imobilele pe care le dețin sau le administrează. Deci la, aveți obligația să curățați țurțurii în cel mult 24 de ore după încetarea ninsoarei. Asta pentru persoane fizice și juridice. Și deci... Dar în cazul asociației de locatari, ca să e persoană zic așa, juridică, că... ai obligația să cureți. Vine administratorul și spune: ia toată lumea la cană. țurțuriadă. Băi, Dinule, ule, tu că ești mai înalt, ia-ți întindem o mână și. Da, da, da, da. La muncă! La muncă! Ce? Uite, avem și o știre bravo din punctul ăsta de vedere. Un primar din Neamț le-a cerut asistaților social să ajute la dezăpezire, altfel nu le mai dă bani. A? ce ziceți de asta? Când Bravo, era de asta? De fapt asta ar trebui să se întâmple mereu. Adică ajutorul social se dă oricum din, uh, mă rog, potrivit legii, se dă contramuncă în folosul comunității. Da, mulți primari închid ochii, dau banii, că ce? Sunt bani de la stat, doar nu dau din. Lasă-l să nu ce să pun să facă că și... strigă Da, dau banii așa, și stația își vede treaba lor, mai lucrează cazilier pe undeva sau pur și simplu dorm beți prin șură. Și asistații după aceea răsplătesc la vot La fiecare patru ani Că ăsta e nostru, nu ne dă bani și nu ne cere nimic în schimb Păi deci nu să-l penalizeze? Că e asta la vreau tot... să spun, e riscant pentru un primar Să deceară oamenilor să și muncească Pentru banii pe care uh, li dă De asta să-l felicităm Pe domnul că nu știm dacă mai auzim De el vreodată, îl cheamă Săbărelu Roșu E la primul mandat, sărac, e naiv uh, Din partea PNL În comuna I-Cusești, din județul Neamț și i-a pus la muncă, le-a cerut persoanelor care beneficiază de ajutor social să ajute la dezăpezirea câte trei gospodării din localitate unde locuiesc bătrâni, altfel nu le mai dă bani. Relatează news.ro Edilu a scris pe contul său de Facebook că nu glumește. Cu chestia asta, adică ce mișto, știi? Ai zis la muncă, hai de o glumești. <laughs> nu, nu glumesc. Și zice așa, cei ce beneficiază de ajutor social sunt obligați să dezăpezească trei gospodării de bătrâni, altfel nu vor fi trecuți la plată ei vor veni cu nume și prenume unde au efectuat De asemenea, le vor duce lemne de foc, apă, medicamente de la farmacie. Cine nu face, va fi suspendat la plată. Atenție, nu glumesc! A scris primarul localității Nemțene, Icusesti, uh, Săbăre Roșu. Dar câți vor fi acolo câți asistați? Că pe sunt doi. Țise, oh, o, no, ești naiv eh. O, oh, ești naiv. Ești naiv? Sunt comune de astea în care majoritatea sunt asistați social, da, crede majoritatea acolo ar fi revoluție, îți dai seama. Da, dai seama că răzburenti? se fac contracte de parteneriate între comune, uite, ți dau pe ca să-ți facă și ție curat. <laughs> dar asistați social, asistat social, dar dialogul acolo se poartă pe Facebook. Normal. Deci primarul i-a avertizat pe Facebook la muncă, bă, că altfel nu vă dau bani și nu glumesc. A fost, cred, un mic șoc în comunitate după care a început să se răspundă în urma acestei postări pe Facebook. Mai mulți sătenii au reacționat tot pe Facebook Corect. prezentând lista cu bătrânii pe care i-au ajutat în gospodărie. Și avem exemplu citat de news.ro. Domnule primar zice subsemnatul Vieru Gabriel din satul Bătrânești a făcut următoarele treburi. Două puncte. La Vieru Lucica a desfundat curtea tăia lemne pentru foc și i a dus apa. E același nume, ei neam cu el. Da. Așa. Lui Gherasim Mihai i-a dus mâncare apă și la Vieru de Maria a desfundat curtea, i-a adus deci. apă și lemne. La Novac Margareta a desfundat curtea și a dat mâncare și apă la animale. Când va veni la Icusești, deci domnul respectiv, va arăta foaia cu cele făcute și semnată de către bătrânii ajutați. Vă mulțumesc, o zi bună! Deci, domnule, are țidulă că a lucrat. Sigur, de la măsa, de la rude, de la soacră, de la Și vasul, cum e, nu declarație, ce? nu? Cel căruia i-a făcut... Uh... Da, clar acolo. Mi-a dat mâncare la animale un pic, să nu se îngrașe. Mi-a desfundat cu Știi cum să-mi lasă că, să lasa că toți rude între ei, că na. Da. așa merge treaba? Trebuie să să duc asistații sociali pe la mătuși, la unci. Ai da. vedeți și mie semnătură că mă duc la treabă să-mi iau ajutorul. Da apropo de ce zice Luca, știi că, a, ce, or fi doi social, îți descriu sau vă descriu o scenă petrecută la oficiu poștal din Corbeanca... Aici, Acana, lângă București, mediu mediul rural. În Corbeia, sunt mai multe sate. Satul Petrești, satul Stratu, satul Tamaș și așa mai departe. M-am dus la poștă să ridic, cumpărasem și eu o carte. <l> și o livraseră prin... Câte aroganți doamna respectivă de la poștă suna oameni. Presupun că pensionari sau ceva de genul ăsta. Și suna și le spunea, veniți să vă luați banii sau veniți să vă luați pensiile că au venit acum. Că dacă nu, mâine vin... A folosit un termen rasist din tamaș și nu mai rămâne niciun ban. Asta ca să înțelegeți cam despre ce sume vorbim. Și probabil că oamenii au venit. E, dar potrea să-ți spună și ție pe nume. Să zic veniți, domnul Petre, că v-am văzut când ați răcut prin față și n-ați intrat să vă luați cartea. Nu ce pe ești? mine mă sunam. Suna pe oamenii care trebuiau să vină la poștă să-și ia pensiile. Deșeptarea continuă peste câteva minute. Bizi de cu Moise siguran.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 România în direct, cu Moise Guran De luni până joi, la 1 sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro Pentru 2017, Flanco îți dorește mai mult Prinde cele mai mari reducere de la început de an Mașina de spălatru pe Whirlpool Al șaselea Sims, 7 kg Clasa A+++, este 1099,99 lei Whirlpool, sensing the difference Flanco Comisioane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 Dacă mă ascultai, economisești și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai radio MP3 audio JVC cu USB la 199,9 lei și până la 1000 de lei reducere la sistemele multimedia JVC. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Dinții tăi probleme, strigerăture. La calut calut Un ce sto c'hai a La calut mie mi place! c'hai dentura ore face La calut io vogu ie dove La calut activ, Expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. La Rom este sezonul cadourilor.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 Și 37 de minute ne arată ceasul Sunteți cu deșteptare la Europa FM Busy Day cu Moise Guran chiar acum Bună dimineața Moise Bună dimineața și bine v-am găsit Aș vrea să folosesc stația noastră radio Ca să-i dau și eu un mesaj pe radio Doamnei Gabriela Firea, primarul nostru general Că am văzut că îi place să vorbească pe stații Și la televizor în același timp Gabriela, recepție, Gabriela Aici Moise de la Europa FM doar câteva observații aș avea de făcut în legătură cu zăpada și cu campania ta. De dezăpezire, doar nu de imagine, deși. Busy Day! Cu moi la Europa FM! Efortul doamnei primar general la zăpada de azi, de ieri și de weekendul trecut este imposibil de contestat. Oameni răi, cum ar fi domnul Petreanu sau cum aș fi chiar eu, au zis, ba că pe Dragnea l-a apucat tremuratul văzând cum se turează doamna Firea prin București, Bă că dacă închiși școala o săptămână când e problemă cu zăpada doar o zi, asta arată fix importanța și respectul pe care l-a cozi școlii în general, dar hai să fim sinceri și serioși, doamna a făcut treabă. Apoi, uite, l-a dat Gabriela afară pe șefură de la 20 de centimetri de I-a mai dat Dumnezeu încă 30 de centimetri să vedem dacă ești mai multe autobuze, când de la cu se jura pe mamă că mai multe nu există. Am închis școlile la prima fulguială, le-am închis săptămâna viitoare când se anunță al treilea val de zăpadă, ce o să mai facem? Păi cum ce, doar nu o să le deschidem. Ăștia de liceu mai ales au drept de vot la următoarele alegeri. Am evitat noi toată campania electorală o dezbatere despre locurile de parcare din București? Am evitat-o. Acum unde să punem zăpada dacă nici fără ea nu mai avea loc pe străzi de atâtea mașini? Vi se pare ciudat ce vă spun? E, dezăpezirea merge cu merge nu pentru că stă firea la TV mai mult decât să te apunta, ci pentru că nici nu se poate da, dar nici nu se poate lua zăpada de pe străzi atâta timp cât o problemă care n-are legătură cu iarna și nici sezonieră nu e, ba chiar e veșnică, nu va fi rezolvată. Dar astea sunt chestii mărunte. Ca a fost lucrător la televizor, am alte observații mai importante de făcut pentru Gabriela. 1. Dacă mai facem conferințe pe stații cu responsabilii de la dezăpezire, doamna primar să stea la măsuță, nu în picioare, ca să nu-i mai acopere stația jumătate din față când o filmează camerele de jos în sus, fără filmări în racursul Gabriela. 2. Combinația pălăriuță cu blăniță este genială, dar să nu abuzăm de ea și mai ales e totuși puțin nepotrivită la filmările cu serviciu orbă pentru oamenii străzi din gara de nord. Și 3. Patriarhul Daniel să ne dumirească dacă Isus era de stânga sau de dreapta Adică ce-o fi vreo mântuitorul să spună când ne-a învățat că atunci când face milostenie să nu știe stânga ce face dreapta Că e mai bine să ducem mâncarea la adăpost și să luăm televiziunile după noi acolo Sau să aducem oamenii străzii la gară, dar să nu mai lăsăm televiziunile să vorbească cu ei Ca să nu mai spună că au fost aduși în adăpost pentru filmare V-am zis și tot din Biblie v-am zis, nu de la mine Dumnezeu le află oricum pe toate și ne dă fiecăruia fix câte cu cât mai mult ne lăudăm, cu atât mai multe ne încarcă. Recepție, da. Cu moi, seguran, vă întâlniți astăzi la 1 și un sfert la Europa FM cu o nouă ediție România în direct. Deșeptarea continuă. you yeah. Bade girl, am ascultat împreună în deșertarea 7:44 de minute ne arată Cioatul nu da cum ce? ați mers cu DSPZ ieri, ca să zic în casă Vedem da? ce potrivită este melodia pe care tocmai a difuzat o să dai, dai la o lopatine, tine, precum deșertului este <laughs> dor de ploaie. Da. Traducerea în și adaptarea. Vlad da. Petre. A fost o zi memorabilă ieri în sudul României și mai ales în București, a nins, cod de viscol, cod de ninsoare, portocaliu, galben, până și știu acum e ger. Minus 14, minus 15 grade, o bucurie mare, înțeleg că se încălzește scurt așa, sâmbătă, duminică, ceva, după care săptămâna viitoare o luăm de la capăt cu ninsorile. Și iar liber la școală. Da? La <laughs> bună întrebare. Da, nu Ioana face o semn, a, Ce? da, vin ninsorile din nou. Adică avem acum un mic răgaz. În București este nenorocire cu zăpada. Asta trebuie evacuată neapărat de undeva. Păi eu mi-am făcut încălzirea de ieri, să știi. Am dat zăpada. Am. Da. Și am zis că ne pregătim pentru săptămâna viitoare, când o să fie și mai mare, probabil. Luca a dat și el zăpada, Domnul Dinu a dat zăpada... Eu am plătit pe cineva, că... Ah, cât am rogat, băi Eu m-am cocoșat în fața blocului. Eu am o scutire medicală. N-am vrut să da. dau zăpada, că am cu spatele și asta e. Aminte? Auză, Zice pentru medicul. că am dat zăpada și la noi, nu ne dai și noi niște bani. Adică... Da, apropo, uite că vorbim de asta. Hai să facem așa, să deschidem telefoanele cum facem de obicei la ora asta. 0 3 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9, 0372-069-599 Telefonul nostru Să vorbim un pic, ne ascultă primarii Să le transmitem ceva Că au muncit sau că n-au muncit Spuneți-ne de unde sunteți Sunați-ne și spuneți-ne cum a fost cu dezăpezirea Sau dacă Ier. vecinul din scara noastră Și-a făcut treaba cum trebuie da. că, Dacă a mers, dacă n-am mers Dacă da. sunteți mulțumiți, să evaluăm Deci facem evaluare în direct Evaluare națională 1. <laughs> și apropo de asta, Cibi Magor, care este un, un mă rog, eu, de la WWF, Asociația Globală de Protecție Animalelor râde Ioana, cu lacrimi, a făcut următorul lucru ieri. A zis, s-a din casă și am hotărât să felicit și să mulțumesc pe toți cei pe care îi găsesc dezapezind. Asta a zis și magor. Animale găsit, sau oameni? A găsit două persoane <răși> a. Vii, da. care Pe Care dezăpezeau Pe cale de dispariție și persoane Că nu prea mai vezi așa Oameni se l la lupată, știi? Două femei Asta, deci asta a găsit el în București Cât a mers dezăpezind Două femei Paul Neața Bună dimineața Neața da. Nu mai e Paul Trecem mai departe Mirel Nu înțelesesc întrebare. Mirel Salut! Salut, bună salut! Ia zi, ești mulțumit sau nu mulțumit? Da, Așa, a, tu n-ai intrat în Timișoara. După respirație Puteți? pare că dai deja de la, la lopată artificială. <laughs> Foarte bine spus. Vă rog eu că tot vorbiți aproape de fiecare dată de domn prima Robu. De data asta, ieri, când s-a pus și banat, în soarea și la Timișoara, a dat-o bară. Azi, o... Nimic! Nimic, nici o stradă, nu știu cu ce prostie a dat pe străzi, peste zăpadă, că la un moment dat era ceva, parcă era negru de fum, așa era pe toate străzile. Aha. Toată lumea mergea cu 20 de km la oră și toată lumea înjura primarul. Dacă auzea ce spuneau, așa ceva nu s-a văzut de când suntem aici. Și toți ziceți, acum învățați-l să dezăpezească. Păi Am poate văzut... că s-a ocupat mai întâi să dezăpezească pe, va... pe bega pentru Vaporetto. Dom'le, dom deci vă spun sincer, nici în fața primăriei erau unii de la firma de salubritate de la Retim, dădeau acolo cu niște lopez de lemn, dar nu făceau nimic. Vă spun, bordurile le curățau ca să vadă mașinile unde-i marginea Uh, Interesant Și în rest Ai zis că au dat Bine. Cu ceva negru Pe zăpadă Da, da, da Puteți Dacă aveți Dacă poate Cineva din Timișara Să vă trimită ceva Imagini Eu păi ia, la telefon Păi chiar așteptăm Să vedem da. Vă spun Acum sunt în calea Buziașului nici tramvaiul nu știe pe unde mergi, nimic. Este tot o aiureală în Timișoara, să Mul Mulțumim frumos! Vez. 0728 111 este numărul nostru de WhatsApp pe care puteți să ne trimiteți. E fotografii, filmulețe, lucruri de genul Îți dai seama că -a acolo s-a mers la negru, clar. Da, da, da. <laughs> Și e mai simplu Eu să arunci peste zăpadă. că n-au zăpadă, ia uite acum, nu au cum să meargă. <laughs> Delia Neața! Bună, Delia! Da. De Bună, Delia Bună! La noi au venit ieri de la primărie și i-au dat, nu amenzi încă, doar i au destineat avertismente pe cei care nu și-au dat zăpadă din fața caselor E zăpadă în Sibiu sau așa mai glumit? Este zăpadă, este zăpadă în Sibiu, Aha. amins toată ziua ieri și s-a circulat cam cu 20 la oră prin e... oraș Și de zăpezește cineva la lopată? Se... Da Dom'le ce înseamnă Aaaa. Sibiu Oameni serioși la Sibiu de să pezesc mulțumim frumos. Adrian Neața, de unde ești? Bună Neața, din Brașov În Brașov lucrurile stau foarte bine Străzile mari sunt la negru Eram da. la negru și ieri da. Dar vreau să vă povestesc ce mi-a spus tata Ieri, în da. militar în București da. A ieșit că se trezește dimineața A ieșit să facă ale da. Prin jurul blocului Da și spunea că deja după al treilea vecin care a trecut pe lângă el și nu l-a salutat <laughs> și, și Deja a început să nu zică de mamă Zic, Bă, la chiar ce n -ai a stat aici de 20 de ani, 30 de ani da. chiar Buc să nu dați un bună ziua? Așa e București, domnul Adrian, mulțumim frumos pentru telefon Emil Neata Bună, Emil Neata, tot din Timișoara uh, Am, Cred că am găsit unde dezăprezește domnul primar. Ah, e unde? Sub poduri și în sub pasaj Așa, pe acolo Și e. pentru vapore n-a dezatezit că e înghețată lumea Era iar cu bicicletele pe Bega E, da? Pe patinoar. Cum mă, cu bicicletele? Iar <laughs> îți niște poze pe Facebook Chiar o să o pe WhatsApp Că o să descalpă două, trei să vedeți ce deci, a fost senzațional Cu bicicletele dar, pe Bega? Da, era atât de înghețată că e nici Vaporetto De când nu mai așa să așa să facă asta Da, eu mă duceam da. cu patinele pe <laughs> Bicicletele Sub poduri, e curat, curat, curat. Deci acolo nu știu cu ce soluție o dat. Da, domnule, adevărat noi. că nu poți să-l ceri pe domnul primar. Cosmin, bună dimineața! Bună, Alo, Cosmine! Alo? Alo? Alo? bună dimineața! Salut, Cosmin, zi! Vă sunt de la Bacău. Salut! Situația în Bacău este groaznică. Da. Munți de zăpadă peste tot. Aoleu! Cine-i primarul Ah, cu de la PSD, cum? Aha. Nu știm cine a ieșit în e Moldova. La, e la primul mandat? Primul mandat, da? Păi, asta e problema, că e la primul mandat, acum nu se știe. Mulțumim frumos, dar Ioana? -a seama... ah, Ioana. Domnule, dar nu ne suna nimeni din București de 10 la vieții la ora asta, ori tu. Dor, ori dorm, ori sunt complet șocați, ori se înghesuie în metro, ori nu știu pe unde s-a puce. Da. Ah. Alo. Ioana, bună dimineața! Bună Ioana Bună dimineața! Bună Ioana. Să ne bucurăm. Ce extraordinaria zi! Asa. Păi ce vreau să vă spun? Aici, la noi, nu prea s-a dat zăpada. Iar cel puțin noi am, noi am notat în zăpadă, cel puțin până la genunchi zăpadă. Când de anume aici, la noi, încă mai în ma... zona Chitila. În Chitila? Păi ce Chitila e? În În caier. la e în caier. Păi, am no, militar... no, no, no, aici, ce? în sectorul 1. Aha. Sectorul înușă, seaua Da, Dar ați ieșit să dați zăpada cu lopățica? Eu am ieșit, eu am ieșit, am dat până la, până la asfalt. Și a mai dat cineva? La noi pe stradă o mai ieșit, dar foarte târziu, adică după mea s-a ieșit. Da. Dar dimineața, la prima oră, era jale. Acum că este înghețat, are minus 14, e minus, minus 14, grade afară, nici nu se mai dă. Alexandru, bună dimineața! Bună. Bună dimineața, din București vă sun, sunt șofer profesionist, circul toată în ziua, 16 ore păzit circul. Da. Așa, dom'le, în primul rând trebuie opera la factură uman, domne, la cei care... Da. În primul rând la educația fiecăruia, dom'le. Așa da. că am patinat de trei mașini cu lame, că nu loc în zăpadă de parcare, da. pentru noapte, cu ieșire la stradă, că alții sunt mărți. Da. Dom'le, nu se poate, domne așa ceva. Nu se pot toate să primă cu lamele pe sus Toate noaptea trebuia lucra, domne. Domne, asta trebuie lucrat, Domnule. Dom'le, asta este, este misterul uh, Misterul acestei săptămâni Luca a întrebat ieri N-am găsit deocamat o explicație De ce merg cu lamele pe sus? Că sunt multe raportări, sunt mulți care sună și spun Face un nou cu... apel Să ne de spune și nouă cineva, da De ce, Care e misterul? explicația? Că nu înțelegem poate, Trebuie să fie o explicație, nu? Poate ne zice Ștefan, bună și dimineața Și la România în direct ieri întreba lumea Dom'le, de ce merg cu lama sus? E, să fărăm, că, na, e chiar interesant Ștefan, Bună dimineața! Dimineața, vă sun? Bună! La noi, sincer, am toată ziua ieri. Da? Au fost toate camioanele, zic, de la primărie, care au transportat toată zăpada de pe străzile principale. A, sincer, deci, ce n -am văzut așa ceva mobilizare până acum? Ah, super! Deci s-a evacuat zăpada, te în regulă! S-a evacuat, se transporta totul ce, ce da. se depunea, treceau mașinile. Era super frumos! Frum. Super, ok. Finger. Uite, domnule, bravo. Super. Și voi aveți primar nou. Cum îl cheamă pe domnul primar? E închisă. Mamă, ce iute. Daniel este Săracul. <laughs> Săracu. Da. Daniel. Alo. Bună. Alo, bună dimineața. Bună. Din sectorul 3 vă derangez. Da, ce frumos. Va, da. Da, vă ascult cu drag în ce carinat. mă o secundă. Uh. Primarul Chirică din Iași. Mihai Chirică, corect. Și fost la noi în la studio vizita. mobil când am fost la Iași. Deci, auziți, domnul primar Chirică, vă felicită Ieșenii. Da, revenim la ascultătorul nostru, vă uh, Da, deci, vă, vă, cum vă spuneam, din sectorul 3 sunt. Da. Uh, am rămas plăcut, impresionat uh, cu ocazia din acum, acum. Uh, lângă faptul că s-a dezăpezit, uh, cel puțin la mine, pe acolo, în spatele blocului, a fost o Toyota de aia Hilux, care dacă n-a trecut în două ori, de cel puțin 10 ori, cu lama da. pută, Mulțumim. și vedea în spate, iar azi dimineața la ora 5 la intersecția cu Mihai Bravo la dristor acolo, erau patru basculante și un bulldozer de la care încărca zăpată. Și e facă o Cred că aveți un demnitar în bloc de aia data în spatele blocului de 10 ore, adică... Cum cum că cum cheamă? Robert Negoiță? Cum îl cheamă? la Europa FM, continuăm subiectul pentru că telefoanele, uite, centrala este deja la foc în momentul de față și în ora următoare, în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 în aceasta ai nămeți de reduceri pentru întreaga familie! Pe 11 și 12 ianuarie ai pulpă de porc de sosată la 12,49 lei kilogramul și ulei de floarea soarelui un litru sorica la 3,45 lei. În plus, vino până pe 18 ianuarie cu orice televizor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de magazin în valoare de până la 300 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Vedeți dumneavoastră... <laughs>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 pentru surprize savuroase, la Lidl ai pui grill la 6,89 lei per kilogram și cartofi wedges Harvest Basket 750 de grame la 2,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins.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 Ei, păi dacă e așa, hai la dans! Supra Max Articulații Întinerește-ți mobilitatea dimineața. Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM e ora 8 Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața, bine v am găsit la știri. Vremea se menține rece pentru această dată geroasă dimineața în centrul, sudul și estul țării, va mai ninge la munte, mai ales în Carpații occidentali și în nordul Carpaților orientali, precum și în vestul și nord-vestul teritoriului, local în centru și doar izolat în rest. Vântul va sufla mai tare la munte, cu rafale ce vor depăși 60-70 de km pe oră, iar pe creste peste 80 de kilometri pe oră biscolind însoarea. vântul cu putere și în regiunile centrale, sudice și sud- -est cu viteză de 45-55 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 8 și 2 grade. În capitală vremea va fi în continuare rece, geroasă dimineața. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de minus 6 grade. Începând din a doua parte a zilei de astăzi, va nînce slab cantitativ în zonele de munte și locală în regiunile intracarpatice, iar spre sfârșitul nopții de vineri spre, joi spre vineri, în vestul țării, vor fi precipitații mixte și se va produce polei. Pompierii bucureșteni se luptă de aproape trei ore să stingă flăcările care au cuprins dimineață un graj din București, în care sunt ținute mai multe animale de la Circul Globus. Expuse pericolului sunt cinci animale, tigri și lei, care ar putea muri din cauza fumului. Deși s-a luat în calcul tranquilizarea și scoaterea lor din cuști, medicii veterinari au considerat că intervenția pompierilor este eficientă și animalele pot scăpa cu viață. Cu detalii Ciprian Ioana. Incendiul a izbucnit dimineață în jurul orei 5 la un grajd de pe șoseaua Petrican din București. Clădirea găzduiește mai multe animale ale Circului Globus. Flăcările au cuprins o suprafață de 300 de metri a clădirii și s-au extins apoi și la un imobil administrativ din apropiere. 5 animale, lei și tigri, s-au aflat în pericol din cauza fumului, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, Daniel Vasile. Incendiul se manifestă la un adăpost pentru animale, afectat de incendiu a fost și o clădire administrativă lipită de acest spațiu de adăpăsire. În interior sunt mai multe animale, lei și tigri, și a existat un pericol destul de mare ca acestea să fie afectate ca urmare a extinderii incendiului. Intervenția pompierilor este una dificilă din cauza zăpezii și a gerului. Hidranții stradali sunt acoperiți de zăpadă și nu au fost identificați, iar pe străzile adiacente au fost identificați unii hidranți care i-au deja înghețați, motiv pentru care a luat decizia de a suplimenta progresiv dispozitivul de intervenție la fața locului se află și medicii veterinari care au decis că deocamdată nu se impune tranquilizarea animalelor. Pentru că nu există un alt spațiu pentru relocarea acestora, medicul veterinar s-a luat decizia de a nu o tranquiliza animalele pentru că nu există niciun risc iminent de extinderea incendiului și fumul se pare că nu l a afectat. La incendiu au fost trimise 15 autospeciale, două autoscări și un echipaj smurd. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Din cauza zăpezii și a viscolului, traficul rutier este oprit și la această oră pe autostrada A2 București-Constanța și A4 o agigea în anunță centrul Infotrafic. De asemenea, este închis pe drumul național 3, tronsonul Cubă din ostrovu din județul Constanța. În schimb s-a reluat snoapte circulația pe tronsonul de pe DN3 între Călăraș și Lehliu În acest moment de la București la Constanța se poate ajunge pe DN București-Urziceni și apoi pe DN2-a Urziceni-Slobozia-Hrșova-Constanța. CFR călătore a, a anunțat astăzi 99 de trenuri, majoritatea fiind legături între localități din sudul și estul țării, din cauza Ninsorii și viscolului să circulă cu restricții de viteză pe regionalele București-Galați și Constanța. Cea mai gravă situație este pe ruta București-Constanța, unde trenurile circulă doar cu locomotive diesel, din cauza pericolului formării sulurilor de zăpadă. De asemenea, CFR călători anunță că și astăzi trenurile vor ajunge la destinație cu întârzieri. În județul Constanța, autoritățile au intervenit aseară târziu pentru preluarea și transportarea la spital a patru copii cu probleme medicale din localități izolate din cauza zăpezii, iar în Caraș-Severin trei turiști sârbi rătăciți pe muntele Semenic sunt căutați de salvamuntiști. Aflăm detalii de la Andrei Paleu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea Oșenilată de la Isu Neamț plecată în sprijinul autorităților constanțene a ajuns aseară în satul Arsa unde două fete aveau nevoie de îngrijiri medicale. Părinții uneia dintre ele, în vârstă de un an, au cerut ajutor după ce copilului i-a apărut o erupție pe corp. Tot din aceeași localitate a fost preluată și o fată de 12 ani care acuză dureri abdominale și avea febră. Oșenilată a fost cerută și în localitatea Independența, de unde a fost preluat un copil de 3 ani și transportat la spital. Autoritățile au intervenit și la Osmancia, tot pentru un copil cu probleme medicale. În județul caraș Severin, Salvamontiștii încercau aseară să dea de urmele a trei turiști trăini, plecați ieri după amiază de pe muntele Semenic și care n au mai ajuns la bază, unde erau așteptați. Drumeții sunt din Serbia, operațiunea se anunța una dificilă din cauza zăpezii, dar și a faptului că în zonă nu există semnal de telefonie mobilă. O misiune similară și în județul la un tânăr din localitatea Râmnicelul, dat dispărut de familie, era căutat prin zăpadă de jandarmi și polițiști. Șase angajați ai companiei Volkswagen au fost puși sub acuzare în Statele Unite în ancheta privind emisiile poluante. Printre ei se află și fostul director responsabil de mediu, șef al sediului de inginerie din Michigan. Tribunalul federal din Detroit acuză grupul auto că a încelat clienții și autoritățile de reglementare, dar și de distrugerea unor probe. Potrivit instanței, Volkswagen va achita o amendă civilă de 1,5 miliarde de dolari și o amendă penală de 2,8 miliarde de dolari. În paralel, Consiliul de Administrație al grupului auto a aprobat plata unor compensații de 4,3 miliarde de dolari pentru soluționarea litigiului cu administrația Statelor Unite. Știrile se oprez deocamdată aici, dar de găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM, sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața, echipa de basket masculin Universitatea Cluj a pierdut un meci important pe teren propriu în FIBA Europe Cup 81-86 cu Alba Fehervar Ardelenii au avut cel mai bun marcator al întâlnirii, Pustozonov autora 23 de puncte și 5 puncte avans la pauză, dar au cedat în ultimul sfert. UBT Cluj este pe locul al treilea în grupă cu 6 puncte la fel ca a doua clasată, Portez pe care o va înfrunta în deplasare săptămâna viitoare. Alba Fehervar este lideră cu 7 puncte. Doar prima clasată se califică în runda Eli a FIBA Eurocup. Cealaltă reprezentantă a României în competiție, BC Mureș, nu mai are nicio șansă, a fost învinsă acasă și de Elan Chalon, 66 la 88, și are înfrângeri pe linie în cele patru meciuri jucate. Am intrat în a doua oră deșteptarea, o deschidem cu Republica Fantastică România. Da, urmează un mic breviar de șpăci bizare. Da. cu frecvență cu tine.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 Six, six, six, six, uh, six, six, six, am I huh. For having a vision My prediction I'ma be on top of the world <laughs> Walk to work and don't look back Always do what you decide Don't let them control your life Baby, you know, don't worry, you're not alone. That's just how we feel. Am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? yeah, yeah, yeah, yeah. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how.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 That's just how I was... That's just how... Lei Caenvinți, am ascultat la Europa FM. Am intrat în a doua oră de deșteptare, au și 12 minute ne arată, ceasul, cred că e greșită și abordarea noastră, Vlat Preano. Apropo de face atacați cu zăpadă, prea multă zăpadă, nu ne convine nimic. Nu în general, aici, cel puțin în zona asta de sud. Ia uite, în satul mare, din satul mare vine un mesaj, acum zice minune oameni buni, satul mare ninge. Și dacă îndrăznește cineva să desesească pe bune că ieși în stradă cu copii că ei le sparge în cauciucurile nu alta. Păi n-am mai văzut zăpadă de nu știu când Ne ofticăm în fiecare zi când vedem ce mișto În restul țării și la noi Ura, s-a pus jumătate de centimetru Aulă, săraci Bine, Republica Fantastică Vă mulțumim pentru mesajele Explicative cu Lamele plugurilor, Că de ce merg sus Am început să primim totul de explicații Facem O să revenim la el Deci 0728111222 trimiteți ne pe WhatsApp Dacă știți de ce Merg plugurile cu lama ridicată. Că nu înțelegem, sunt foarte multe relatări. Doamne, am văzut pluguri cu lama ridicată. De ce domnule? Cred că un dom' care, mă rog, e da. pe un plug, ar putea să ne spună asta. Îi protejăm identitatea. Da, îi protejăm da, mine. Doar să ne spună. să s-a zis cumva, nu știu. Doamne bă... să ne spună. Breviar de șpași bizare, zic. Azi, cazul unei doamne comisar de la protecția consumatorilor Eu o doamnă din Iași. Doamnă, să nu uiți. e cercetat acum într-un dosar de luare de mită și influențarea declarațiilor. Adevărul a văzut rechizitoriul procurorilor. Mai țineți minte cazul comisarului de la Protecția Consumatorilor din Iași se schimbe... care se întorsese cu șpaga la magazin să cu, cu pantofii, cu pantofii da, da, se nu, pantofi. nu se potrivea șpaga la nevastă. <risa> vorbit recent. De asta, doamna de care ne ocupăm, azi, partenerea de echipă a domnului cu pantofi și are propriile ei obiceiuri ciudate. De exemplu, în, la un moment dat în noiembrie 2015, Susțină anchetatorii, doamna Dari a mers la control la un magazin de încălțăminte. E un fetiș ceva cu încălțămintea la doamne. Așa, procurorii spun că mita de la acest magazin ar fi constată în achiziționarea unei perechi de sandale doar la prețul de producție, nu la cel de vânzare. Ulterior, de la același operator, Dari ar fi beneficiat de o reducere similară, intervenind pentru ca o altă persoană să cumpere o pereche de pantofi la prețul de producție, deci fără adaos. Femeia se ducea în magazin, făcea control, găsea ceva nașpa și zicea, aș face și eu o treabă. Îmi plac sandalele astea, dar sunt scumpe. Fără adous, cât sunt? Fără adous, sunt cu 30% mai mici, mai ieftine. Sau cu 100%. A, păi, cumpăr hmm. la... Și cumpăra fără adous, comercial. Înțelegeți ce își pagă creativă? Și ulterior a mai vânt. Da, și ciudat. Și lua femeia? Da. Și nu le luă la... oamenilor produsul. Fără mai, da. mai trebuie și pentru nepată, mai trebuie și... Fără dos. Dar nu în toate cazurile lua doar uh, produsul la prețul de producție. În unele cazuri lua direct, pur și simplu. Într-un din controle, de exemplu, într-un alt control, s-a dus la un supermarket. La un carfur, de unde a plecat cu două puncte. Doi cozonaci, un drop de miel și un kil de chifteluțe de carne de pasăre, pe care nu le-a plătit. Uriți. Și dacă vi se pare puțin, ia încercați dumneavoastră să ieșiți din magazin cu un coș, fără să-l plătiți. Deci mergeți la magazin, la carfur sau la mega sau la ce fi, puneți acolo în coș și plecați fără. Ajungeți la poliție. Adică de ce ar trebui să iertăm un inspector care pleacă din magazin fără să plătească pentru că este inspector de la protecția consumatorilor, dar un cetățean obișnuit nu poate fi iertat, ajunge la poliție și îi se face dosar penal. După ce au început cercetările, învinuita s-a străduit să convingă angajații magazinului să nu declare adevărul la poliție. Adică, mă rog, s-a aflat, a ieșit scandal, a urmărit -o, au urmărit-o, nu știu ce, au documentat-o și femeia a încercat să influențeze declarațiile. Aia a vrut să fure astea, nu că îi le-au dat. Nu, a luat-o, șpagă, luat a cerut ai că iau și eu asta, șpagă, pagă, a plecat fără să plătească, evident, dacă era șpagă pagă, și după aceea, când a venit momentul declarațiilor de la poliție, a încercat să le spună lor, a domne, nu ziceți că am plecat fără să plătesc. Aha. Asta e. Domne, nu mai e pic de respect pentru și în țara asta, dacă stai să te gândești. Înainte, oamenii se gătură pe lângă inspectori. Te rugau de ei, vă rugăm, la șpagă. Acum ajunge bietul inspector să zi ia paga singur. Ca ultimul. <laughs> holo, pleacă cu kilo de chifte și după aia se roagă de ea să nu-l dea în gât. Da.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 Hey, hai să-ți dau un pont. Dacă vrei să te bucuri de zăpadă fără teamă de răceală, ia-ți necesarul de vitamina C din portocale. Pregătește la micul dejun suc din portocale proaspăt sparse și apoi ieși la o bulgăreală ca în copilărie. Pentru dimineți pline de gust bun și sănătate, la Lidl ai portocale la 3,99 lei, plasa de 2 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prindere, reducerile băgate în priză de până la 25% la incorporabilele Electrolux. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase incorporabilă cu motor inverter, 13 seturi, clasă A plus și funcție Autoflex pentru adaptarea consumului și temperaturii la dimensiunea încărcătorii la 1449 lei. EMAG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 De del pasado no voy a perder yo no quiero ser un tipo de otro lado a tu manera es complicado él no en la bici que te lleve a todos lados un vallenato desesperado una crítica que llevar a donde te escribí que te sueñas que te quiero tanto este rato está mi corazón latiendo por ti aquí yo me te escribí que te, suene, que te quiero tanto ese rato está mi corazón latiendo por ti.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 te sueñe que te quiero tanto que se rot mi corazón que por ti que no por ti donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto que se mi corazón latiendo por ti latiendo por ti es la favorita la que encanta la zona se mueve su cadera como un barco en la sola tiene los pies calzo como un niño y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 Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y que siente que algún le en taidona, Después no les muestras en pues no querráis pa' Barcelona. A mi manera descomplicado, en una bici que, que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una crítica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que cerrato está mi corazón por ti que por ti Aquí yo guardo donde te escribí. que te sueñe, que te quiero tanto que rato está mi corazón por ti por ti Lleva, llévame en tu bicicleta óllame que llévame en tu bicicleta que siente que luna le muestras en taionana pues no querráis acabas de lona te o bicicleta o ieme carlo lleva en tu bicicleta que sea mi bike tú le vueltras entero pues no querráis se va barcelona hoy 28 de minute ne arată aceasta suntește de acceptare la Europa FM Vlad Petreanu ordonați ce vor să ordonezi? Da, dumne zăpada, a un pic. Așa se răspunde, în armat. Ordonezi, am înțeles să trăiți. Ai lansat Bă. o întrebare mai devreme și se pare că deja WhatsApp-ul nostru a luat foc din punctul ăsta de vedere. Da, este misterul acestor zile. E lansată de Luca. Luca a întrebat, de ce merg plugurile cu lama sus? Nu înțelegem de ce... Mitică. Sunt atât de multe pluguri care merg cu lama sus când ninge, când e zăpadă. Avem și... foarte multe păreri, să știm. Ia să vedem. Una dintre ele sunt așa, e vorba de consumul de carburant cu lama ridicată și cu lama jos. Angajații scot și o leacă de combustibil din toată această afacere, o leacă destul de mare. Se practică. Adică ce, fură motorină? n cum. n cum trecem. Nu Paul, ne scrie și el. Treaba cu lama pe sus e simplă. Se tocește cauciucul de pe lama și e foarte scump de înlocuit. Cel puțin asta era explicația autorităților din Baia Mare. Aha. Și atunci de ce mai scot mașinile adică... Dacă se strică, trebuie înțeles. să le țină în da. garaj. Păstrați-le, A... că dacă le păstrați în garaj, aveți cauciuc multă vreme. Corect. Se merge cu lamele pe sus pentru că se duc să vândă motorina, ne mai spune cineva? Nu cred. Nicio. eu? N-are cum. <laughs> nu se practică așa se ceva, ceva în România. Nu. Merg cu lama ridicată probabil pentru economie, un consum mai sarcină altul în gol. Se raportează kilometri și asta e. Aha. Te și, să ce se plătește, și ce se plătește la kilometri? Păi da. Să știi că, bă, uite, chiar ne trimite cineva mașina de desăpezire, merg cu lama pe sus ca să-și facă kilometri cât mai mulți, da? ca au aparate speciale de registrat kilometric pe care îi parcur, ca să le poată deconta cât mai mulți bani pentru dezăpezire Adică în jur de 5.000 de euro pe kilometru dezăpezit dacă lama e lăsată, se consumă mai mult carburant, așa cu lama ridicată și face kilometrajul fără consumare de carburant. Ce e așa de greu, înțeles, înțeles domnule Vlad Petreanu. Da, corect. Ci, da. Da, da, da. Deci e o conspirație, înțeleg. Deci oamenii au 5.000 de euro de kilometru. Așa se plătește. Așa, așa, se, plătește? așa, zice așa zice? se plătește de zăpezirea în România, dar pe da. autostrăzi, din câte știu, da. numuri în oraș. Îi preferă să meargă cu lama sus ca să mai câștige încă 15 lei din consumul nu, redus nu, nu, de motorii, nu. Niște, pe kilometru. Cât poți să economisești? E, da. mai mult? În fine. Și stai că mai avem aici. Merg amele sus deoarece așa e obligă șefii lor. Cu lamele sus consumul de motorină este mult mai mic. Iată, același lucru. Da. Trebuie să-i scoată banii dați și pagă la câștigarea licitației. Așa că Mercul amele sus și nu împrăștie material anti -drapant. Dar uite că vine o explicație care deci ar trebui să ne lămurească. Stai puțin. Cum zice șeful? Băi, Georgele adică vorbește că ai... Băi, Georgeilor, Așa. Deci astăzi ieșiți jumate cu lama jos, jumate cu lama sus. Da? da? Adică să nu care vă prind bate la ochi așa că chiar... dacă, care vi da. cu lama tocită, da, da te dau afară. Te dau afară. dar că întrebă ce spuneți că voi de fapt nu da, sunt presupuneri până la normale, da, sigur. Ascultătorilor Fiată, atent, acum ne scrie cineva avizat, da? de asemenea, da, fără nume. Sunt șofer pe plug în județul Hunedoara, dar curăț doarte, doar drumurile județul județene. Hunedoara. Atenție, curăț da. doar drumurile județene, iar între ele circul pe drumuri naționale cu plugul sus ca să nu se roadă cuțitul de cauciuc Când circulă colegii cu plugul sus, înseamnă că ori nu e traseul lor, ori e zăpada călcată și nu se ia nimic. Uite, vezi o explicație de grabă asta. Deci e da. zăpada calcată și nu se ia nimic? Da. Deci ori e cu mașina unde n-ar trebui să fie, înțelegem. se tocește cuțitul degeaba, cam asta Deci înțelege. zice, ori sunt colegi care merg pe drumurile cu tare și de fapt trebuie să fie pe drumurile cu tare. Ce caută ea pe drumurile, alte drumuri, nu știm. Sau, da, no, Adică iau de de pe apusului și trec pe Mihai Bravo uh -huh. în drum spre apusului, dar pe Mihai Bravo nu-i treaba lor, nu curăță, merg cu plugul sus în drumul lor spre uh -huh. Cam dar și Se duc la muncă, adică nu ar veni, se duc da, la muncă, da, da. da. Câți oameni care, vorba aceea, trec pe lângă adică, o... veni Dacă tu stai pe un șans, nu mergi târând lopata după tine până unde adică ai de săpân știi? Dar nu mergi săpân șanțul exact. până la șanță. Mm -hmm. Ia mai zici ce mai, mai ai? Uh, ca să nu se mai depună zăpad, au ridicat plugurile să o prindă din zbor. Ah. <laughs> Este <laughs> asta să la <laughs> Da, da, da, e bună asta da. A, Și cam atât pentru un moment Dar sosesc în continuare mesaje pe WhatsApp 0728 1222, Și numărul nostru de SMS rămâne valabil 1769 Număr cu tarif normal Vă reamintesc că și astăzi puteți prinde hitul Care vă plătește facturile La început de an, mare, mare atenție Boys pe aceeași pic cu tine. Uite că anul ăsta fac 24 de ani de când s-au înființat ca trupă. I-a dat timpul în urmă așa când acu 24 de ani ne ani avea și dacă aveți insigne cu Kid Boys. <laughs> nu vreau să camișe drepte. Da, de da, da, da boys. boys. New kids on the block NKOTB. Pe păi tot ăia, NKOTB sounduri, tot S-a stricat totul <laughs> <laughs> da. Bun, hai Bine. să revenim în prezent la 12-a zi din anul ăsta 2017. Da, nu contează în ce putem să fim și acum 25 de ani și tot acolo an. An. Da, România e nemuritoare. <laughs> ne demonstrează o știre din Arad. În Arad, unde e cea mai dezvoltată rețea de tramvaie după București. Evident, aici există inclusiv o linie interurbană de tramvai de 25 de kilometri, Arad-Ghioroc. E ceva de mers, o oră și 20 de minute în general. Linia e folosită mai ales de navetiști, care vin în zona industrială a municipiului. Foarte bine. Adică, bravo, bravo, există linie de tramvai. Sigur, e un abonament de 140 de lei lunar, dar e foarte bine, nu? Nu. 140 de lei? 140 de lei pe lună, da. Nu e grozav, pentru că în acest tramvai călătorii urcă cu perne de pus sub fund, cu pături de velit, cu câte două căciuli, mănuși, o oră și 20 de minute, Vatmanii <laughs> au câte trei pulovere pe ei ca să reziste, blănuri, au și perne. Mă... Știi ce mai imaginez la asta? Că mai lipsește din discuție, dar poate urmează să ne spui și scaune de alea pliabile sau cum se numesc. De cu da, da, da, da, Dar problema da, da, da. nu e că n-au unde să stea, că săracii stau. Problema e că nu, mai, nu se mai pot mișca după aceea, pentru că înăuntru este exact ca afară. Man. Adică nu e... Vă rog să vă imaginați scena. România, țară europeană, Uniunea Europeană, civilizație, tramvai, mijloace de transport în comun, moderne acum 150 de ani. Și aici oamenii iarna urcă cu calabalâcu. După ei încep să desfacă papornițele. Ce-i acolo, mama e? Păi ce să am... Uite, două pături, cinci căciuli, șase perne, pui ce faci cu ele? Stau mămică pe ele o oră și 20 de minute. Că este cafă, deci acesta e un tramvai cum era filmul ăla, un tramvai numit dorință, ăsta e un tramvai numit suferință și putință. Da, într-un reportaj news.ro, o femeie este citată cu următoarea declarație. Puteți observa zice doamna asta că ne iese abur pe gură când vorbim, iar de la atâția călători ferestrele se aburesc imediat și îngheață din cauza condensului format. Deci, deci îngheață și pe din afară, îngheață și pe dinăuntru Deci totul se face cald Îngheață civilizat mă. Dar nu da. foarte cald, dacă afară sunt acum minus 11 grade Aici probabil că sunt minus 10 Deci e totuși o diferență, nu? Contactați de news.ro Reprezentanții companii de transport public Arad Au recunoscut că sunt probleme pe această cursă Spunând că a fost schimbată garnitura De pe linia interurbană cu una de oraș Pentru că vechiul tramvai a fost implicat într-un accident deci în oraș mai merge să nu încalzești, că mergi o stație. E mergi un pic afară, mergi o stație două Dar aici unde trebuie să mergi 25 de km/h și 20 de minute să fie totalmente neîncălzit. Nu există da niște radiatoare, niște radi electrice ceva. Da. Dacă tot e electric. Să facă Godin, știi ce e la Godin, știi e la Godin? Godin? nu era soluția de avarie de încălzire de pe vremea lui Ceaușescu. Era un soi de butoi de tablă care se băga în casă, îl puneai așa, alculcai pe o parte. Și înăuntru făceai focul și scotai hornu, da, hornul pe geam. Și erau uh, numeroase blocuri care erau negre, așa, erau dâre negre, pentru că toată lumea se încălzea la godin. Nu e propriu-zis o sobă. E o chestie de tablă în care arzi focul improvizat undeva în, cu speranța că nu ți-a -ți foc sufrageria sau pe unde o fi. Asta e de deci să pună godin, domne în tramvaiele din Arad. că l ajuns. Dezavantajul unei astfel de călătorii la bordul unui tramvai de prin arat pe acolo Trampe e că lumine. te urci cu ceaiul fierbinte și până acapăt înghețat. Da, da, ai cu de gheață <laughs> pentru mai târziu. Europa e fermă. Cea mai bună muzica! Și 43 de minute ne arată Ceasul de așteptare ale Europa FM continuă Și vești bune, natalitatea a crescut pentru a patra lună la rând în noiembrie anul trecut Cu un avans de 16% Opa! Crește natalitatea, în noiembrie 2016 s-au născut 15.832 15 de copii 2.228 mai mulți comparativ cu noiembrie 2015 Asta a? pentru Ce că primăvara -a? anului trecut a fost ceva mai friguroasă probabil da, da, De fără cu genul ăsta <laughs> să vezi o să crească natalitatea pe la sfârșitul anului. Da da da, septembrie... da, da, da, în august septembrie toamnei Datele oficiale mai arată că în noiembrie 2016 s-au înregistrat 6.476 de căsătorii și 2.412 divorțuri Astfel, an pe an, numărul de căsătorie a crescut cu 12%, iar cel al divorțurilor a scăzut cu 15%. Asta înseamnă că s-a lumea nici să nu mai, da, nu, nu mai arde de, de divorț. Costisitor, ce da. De ce o fi crescut natalitatea Nu știm, dar ne bucurăm. O fi vreo legătură, mai avem o știre. Record al ultimilor 8 ani, suntem lideri în Uniunea Europeană la creșterea producției de vin, România ar putea raporta cea mai mare creștere a producției de vin din Uniune, de 28% în 2016 față de 2015. Deci nu doar natalitatea crește, ci și industria chimică. Producția chimică? <laughs> da. Interesantă și asta. Rămânem împreună pe aceeași frecvență. Vă reamintesc, dragilor, că avem un hit care vă poate aduce bani, respectiv 100 de euro, în această dimineață în deșteptarea. Toate detaliile și regulamentul de participare sunt disponibile pe site-ul nostru EuropaFM.ro Pe site, dacă intrați, puteți vna așa acolo Hitul care vă plătește facturile. Europa fm. Pe aceeași frecvență cu tine! My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is stunning, and my head is hurting every day and living more. The light is fading now. My force is being sucked to my bloody beach My fear is failing, and my dread is singing. Every night and living more. I cannot see anything. I am blind, flowing. I can hear the bird. Stay, stay, stay, stay, stay. I'm so lonely. I don't know if I'll get through. I wanna be floating in space, but I gotta stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. stay. 48 de minute ne arată ceasul Hai să intrăm un pic și lumea ghegeturilor da, Pantof cu toc inteligent și călduros O companie franceză prezintă Două perechi de pantofi Cu toc ce oferă conectivitate Bluetooth și funcții de confort La prețul de 299 de dolari Perechea, deci 150 de dolari Bucata Una dintre variante oferă posibilitatea de încălzirea Interiorului pantofilor În timp ce a doua are, atenție doamnelor și domnișoarelor Tocuri ajustabile Aia adică cu pantofii că... încălziți mai e cum mai dar asta cu tocuri... Telescopice cum să spune, nu știu. Băi, ajustabile. deci cum tocurile e? ajustabile au o înălțime variabilă de la 4,3 cm la 7,8 cm. Ce precizie, azi zis Deci, practic, îți conectezi pantofii la smartphone și când și vrei să te răpași. mai înalți, deschizi aplicația și faci... Bzzz și internați. Dacă vrei să mai cobori... Pe bune, deci în loc să ai două perechi de pantofi, Ioana ar trebui să ne spună dacă este idee. Ioana nu poartă pantofi. Cu toc. E în funcție da. de partenerul de viață aici, știi? De la 4 la 8 cm. Păi de da, diferență. știi cât contează? Da. Dar nu avea Moga piesa aia cu toc cu toc cu toc cu nu stiu ce? Ba da? Da. Bine, hai, vă ascultăm data viitoare. Deșteptarea Europa FM.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 enough of you baby, I can't get enough of you baby, right around wrong, baby right around wrong When you had to go, I hated the thought, I only wish the night was twice as long Baby yeah. Whenever we kiss I get a feeling like this I get to wishing that there were two of you My heart cries out să Suficient pentru ora asta, dar nu pentru ediția de astăzi de tare Ne auzim după 9 la Europa FM, mai ales că este joi, 12 ianuarie și avem și întâlnire cu Cristian Tudor Popescu. Judecata de joi, după 9 la Europa FM. Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Iarna aceasta ai nămeți de reduceri pentru întreaga familie.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 Bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia sept, Ține tusei și durerii piept. Hei, hai să-ți dau un pont. Puiul lăsat la marinat este mult mai fraged și mai aromat. Surprinde-ți întreaga familie cu pui la cuptor marinat în sos barbecue cu ardei iute, ceapă și miere, alături de cartofi wedges și salată de varză proaspătă. Pentru surprize savroase, la Lidl ai pui gril la 6,89 lei pe kilogram și cartofi wedges harvest basket 750 de grame la 2,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins.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 Zilei de astăzi va ninge slab cantitativ în zonele de munte și locală în regiunile intracarpatice, iar spre sfârșitul nopții de joi spre vineri, în vestul țării, vor fi precipitații mixte și se va produce polei. Bugetul pe 2017, principala temă de discuție de ieri dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Sorin Grindeanu, șeful statului spune că nu va fi foarte ușor pentru noul executiv să finalizeze acest proiect, mai ales că sunt multe promisiuni electorale depus în practică, iar deficitul bugetar nu trebuie să depășească 3% din produsul intern brut. Este foarte important să avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid care ține cont de câteva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, să ne încadrăm într-un deficit de sub 3%, să avem o alocare de 2% pentru apărare. Șeful Guvernului a dat asigurări că proiectul de buget va include măsuri promise în campania electorală, fără a depăși țința asumată de deficit de cel mult 3% din proiectul produsul intern brut. După întâlnirea avută cu șeful statului, Sorin Grindeanu anunță că apărarea va primi 2% din PIB. Președintele și premierul au vorbit și despre cele 10 miliarde de lei, despre care PSD și alde spun că ar lipsi de la buget. S-a vehiculat inițial uh, sintagma de gaură la buget, ceea ce nici nu poate fi vorba. Cred că este bine să o luăm încet cu aceste anchetări din partea Parlamentului. Cred că ar fi foarte bine ca cei care se pricep la aceste chestiuni, să facă o analiză foarte serioasă, să nu se ducă discuția la nivel de contropolitici. În prima zi a săptămânii viitoare, Parlamentul va supune votului propunerea socialdemocratului Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, de constituire a unei comisii de anchetă. Pe de altă parte, președintele Claus Iohani a anunțat că va promulga eliminarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru pensii și a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2000 de lei. O mie de persoane la Cluj și alte 100 în centrul capitalei au cerut aseară în stradă demisia avocatului poporului Victor Ciorbea. Acțiunea de protest s-a încheiat după două ore fără incidente. Protestatarii au reproșat acestuia că pentru a l ajuta pe Liviu Dragnea, a atacat la Curtea Constituțională Legea 90/2001 care împiedică persoanele condamnate penal să facă parte din guvern. Liviu Dragnea a fost condamnat la 2 ani cu suspendare pentru fraudă la referendumul din 2012. O petiție prin care se cere demisia avocatului poporului a strâns 140.000 de semnături, dorind concedierea domnului avocat al penalilor Victor Ciorda, într-o politic care politici care de la dreapta ca să ajungă la comuniști și care nu interesează ce se întâmplă poporului român în spitale, În acest caz a reacționat și președinția, prin purtătorul de cuvânt Mădălina Dobrovolski. Aceasta a spus că președintele Claus Iohannis este indignat de demersul avocatului poporului, considerându-l o acțiune cu unic beneficiar și o încercare a lui Victor Ciorba de a deveni util noii majorități politice. Întrebat despre o eventuală demisie, Victor Ciorbea a spus că cei care îl contestă sunt, citez, Vieți oameni care nu știu despre ce e vorba și nu au avut răbdarea să citească sesizarea pe care a formulat-o. Victor Ciorbea se declară convins că legea pe care a contestat-o la Curtea Constituțională încalcă prevederile legii fundamentale. Ioana Domitrescu, mulțumim. Bilanță negativă al incendiului care a dimineața a cuprins un grajd care aparține circului Globus, situat pe șoseaua Petrican din București. 11 animale, patru pisici și doi porci vietnamezi, doi tigri și trei câini nu au putut fi salvate și au murit din cauza flăcărilor și a fumului. Pompierii au reușit totuși să salveze alte peste 20 de animale, între care tigri, cămile și ponei. La această oră incendiul este aproape stins după o intervenție îngreunată din cauza zăpezii și a temperaturilor scăzute. Ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile. Au fost întâlnate și probleme serioase în ceea ce privește utilizarea apei, pentru că hidranții aflați la nivelul carosabilului sunt acoperiți de zăpadă și nu au fost identificați, iar pe străzile adiacente au fost identificați unii hidranți care au deja înghețat, motiv pentru care au luat decizia de a suplimenta progresiv dispozitivul de intervenție. Reprezentanții ISO susțin că mai multe animale au fost tranquilizate de medicul veterinar care a ajuns la fața locului la aproape două ore de la izbucnirea incendiului. Decizia mutării animalelor salvate va fi luată acum de Circul Globus, care va decide unde vor fi relocate acestea. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața! FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale cupei Spaniei. Învinși în tur cu 2-1 la de Atletic Bilbao, catalanii au revenit și s-au impus pe cam nou cu 3-1. la Au marcat toți componenții tripletei MSN în ordinea Suarez, Neymar din penalti și Messi, ultimul golul decisiv în minutul 78. Cele două românce participante în calificările Open-ului Australiei, Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan, au trecut de runda inaugurală. Buzărnescu a învins surprinzător O adversară mult mai bine cotată Bielorusa Olga Govorțova Scor 7-5, 5-7, 6-2 Și va juca în continuare cu australianca Olivia Rogovska Ana Bogdana a învins-o pe olandeză Aranciarus După ce a pierdut primul set la 3 Dar a revenit 6-1, 6-4 Și o va întâlni în continuare pe o altă reprezentantă A gazdelor Elena Perez Numărul 634 WTA Amintim direct pe tabloul principal Al obrunului Australiei Ce va începe luni Vor juca Simona Hale Monica Niculescu, Irina Begu, Sorana Cârstea și Patricia Zig. Peste câteva minute în deceptarea judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. It's Ana și Calvin Harris pe aceeași frecvență cu tine. Am intrat în a treia oră deșteptarea. Bun venit, așadar, într-o nouă oră în care Vlad Petrano, Luca Pasia și Ciprian Dinu sunt cu voi. Bună dimineața încă o dată. Scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu prezintă prima judecată de joi din acest an. Prin 2011, când încă era departe de a fi celebru, l-am întâlnit pe domnul M-a solicitat să pentru niște sfaturi în legătură cu realitatea TV care tocmai v în arendă de la Sorin Ovidiu L-am întrebat, de ce dorește un afacerist cu produse IT ca el să aibă un post TV? Mi-a spus că vrea chiar mai mult să intre în politică și să se încaiere. Bani am, de n-am ce face cu ei. Acum vreau acțiune, aventură, adrenalină. Dacă eram în evul mediu, aș fi ieșit să mă bat pe câmpuri, călare cu sabia. Acesta este combustibilul esențial care îl animă pe sâghiță, adrenalina. Omul suferea de plictiseală din pricina banilor prea mulți. Care bani, sute de milioane de euro, cum i-a făcut săghiță până la frageda vârstă de 30 de ani? Cea mai mare parte din contracte cu statul primite cu dedicație. Pentru asta nu trebuie multă inteligență soft și multă ticăloșie și o rețea de jefuire a banului public extinsă în toate autoritățile administrativă, executivă, politică, judecătorească, după ce ani de zile a furat de la stat fără să aibă o cât de mică ciorovoială cu sistemul, cum îl numește el însuși, a ajuns la patru dosare penale, Săghiță are o revelație și dispare, cu limuzina proprie de pe DN1, direct în hiperspațiu, de sub filajul poliției, care era probabil alai dănuntă. Nimeni nu este sancționat pentru fuga lui săghiță. Acum, Snowden de Prahova apare în înregistrări trimise postului său TV și arată tot felul de poze, filmulețe și hârtii din care să reiasă. Ce mare era prietenia dintre el, Sâghiță, generalul serei Florian Colde și procurorul șef DNA, Laura Coduța-Pioveși. Niciun organ de anchetă nu se atinge de aceste sacre apariții televizate. Și așa, urmăritul internațional prin Interpol săghiță ține predici într ridicarea morală a poporului cu încuvințarea generoasă a procurorului general al României, domnul Augustin Lazar, și sub apelativul Sebi. Hai să vedem ce spune Sebi. Rostit cu drag de Dragnea, șeful de facto al guvernului și parlamentului. În esență, săghiță spune așa. Ce mânjiți trebuie să fie Coldea și Kyveșii de vreme ce erau prieteni cu unul ca mine. În ce mă privește, nu mă interesează dacă săghiță și Coldea au fost împreună în vacanță prin vreo insulă, nici dacă săghiță și Căveșii au cântat în duet, într-un chef la Sinaia, hitul la Kilianport. Cred însă că altceva ar fi deosebit de interesant de aflat. Cum explică doamna Căveșii și domnul Coldea, conducerile SRI, DNA și poliției, Faptul că de ani în șir sâghiță, fură enorm, se puiește, se îmbogățește, se face nevăzut când dorește, de la televizor ne vorbește și nu se plictisește, măcar o zi și el, prin vreo pușcărie.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 Si cu bani și câștigi pe loc banii puși în joc. La Europa FM, hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru 2017 Flanco dorește mai mult, să petreci mai mult timp cu familia. Prinde cele mai mari reduceri de la început de Vino la Flanco și alege televizoare cu o reducere de până la 40%. Flanco. Comisioane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 pot bucura de gustul delicios al cadelelor. Sal sept!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 în care te afli, încearcă fumarosept detox. Fumarosept detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolirea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosept detox pentru curățarea organismului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Europa FM Cea mai bună muzică Europa FM Ai fost perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit? În viața mea vind și nu te am mai pasat, nu te-ai uitat în spate. <fie> Îmi spune inima.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 De bine, mie mi e, ce atât de bine nu crezi că mă distruși și pe mine, vrei să fuș, dar eu sunt legat de tine, pleacă dacă vrei să pești, dar fiecare pas simt în 10 a seară spunei că de mult mă iubești, că te frică să nu ne pierzi niciun clip, am un de adevăr și pe buze m-nciunj, știu o să stun într-o zi de luni, le bag acum pe toate în la printe iau și zburăm în le bun acum pe foi, le și acum le rung, le-arung, le-arung, le le Și tot ce-a fost cumva lasă-n urma mea, mi Bine, Lidia Buble și Mateo am ascultat împreună în deșertarea 9 și 25 de minute ne arată. Deci, poate unii dintre voi sunteți deja la a doua sau a treia cafea. Eu sunt la a doua, da? Dar mică. Nu, oricum, adică nu o cană mare. Apropo de cafea, a apărut o nouă cea mai scumpă cafea din lume. Mm. Că era. Era a... cu pisica, nu stiu. Da, care și ved, era o, pam, pam. Cred că E indoneziană, cafea aia Copiluvac. Da. Olu. Oh, Așa e și denumire Da, foarte scumpă. Fie, deci, niște pisici sălbatice mă rog, feline, credi, ved, habar n-am care care mănâncă boabele, și după aia vine culegătorul indonezian uh, trist și ia fiecare boabă din excrementele, mă scuzați, pisicii, și aia se macină și e foarte scumpă. Dar ați încercat să dați pisicii acasă o boabă <laughs> de cafea, să vezi dacă o ia măcar, nu știu, adică... Da, ați încercat să faceți cafea din cafea pe care o mănâncă Bă, pisica? Pisica, că de aia mă gândesc, adică cum să mănânci o pisică Boabe F de cafea, Forța, bași pe gât. Bă, e asta, poate. Da. Bun, stați un pic. Deci a apărut o nouă cea mai nu mai e asta pentru că Gata. Acum e una, zice Black Ivory, adică deși negru. Ultima fiță. Da, e produs de o fermă de undeva din Thailanda, care-i pilul. Deci e tot așa cu... Sunt niște animale Oameni. Nu, domne elefanți. Elefanți. Deci, înainte, cum să spun, cred că e mai ușor de găsit în ce pisica decât în ce elefantul. Adică în ce elefantul, bă, chiar ai de căutat o boabă, știi? Căuti cum se caută acum carul cu fân, aici cauți boaba în kilu de balegă. Acum dețină-mă dacă te numai de-asta cafea să mănânce. Da elefantul ce? crezi? după aceea elefantul aleargă în cerc. <lipărători> Plin de agitație. Deci asta este... cu trompa sus. Da, asta... <lipărători> da. Nu mai doarme deloc. Bun, asta e. E o firmă de-asta produce și că numai vreo 150 de kilograme de cafea Black Ivory. Zilnic. Când... Nu, pe an. Da. Zilnic. Câte tone de balegă. Uite, capul. <lipărători> 150 deci costă vreo 70 ceva de uh, dolari, 35 de grame. Deci pliculețul ăla, cum este 3 1 cafele. Sau 2-in-1, cum e plicul ăla faimos la noi? 3 1 3-in-1, așa. La ei este... 1-1-1, adică o babă dintr-o balegă, 70 și ceva de dolari, pliculețul de 30 și Auzi. Și ar fi. Bun, asta nu reușește să bată cea mai scumpă, scumpă, scumpă cafea din lume, care e cafea din aeroport. mai, <laughs> mai scump decât cafea din aeroport nu e. Exact. Corect, așa este. Auză, da, tu zici de babele astea de cafea, că sunt scumpe, 35 de grame cu nu știu cât, da. dar vă ce aminte că era o perioadă când în supermarketuri erau, nu știu, niște casele cu cireșe. Ah, Dar făceai ce... un calcul și era cam 5 lei o cireașe. Exact. Și te fărească Dumnezeu să găsești și în un vierme Deja era... Da, afine importate Maci. din Mexic. Ați găsit? Nu. Dar sunt niște afine fără gust, cred că sunt făcute de fapt din plastic. Poate nu sunt afine. Poate nu <laughs> sunt afine. În seamănă? Da. <laughs> sunt niște bobițe negre așa, am văzut pe pajiștile Da, pe pajiștile, pe piciorul nostru de rai <laughs> și pe gura noastră de rai și piciorul nostru de rai. Am mai văzut bobițe de astea negre, dar se vând în unele magazine la Caserole cam 15-20 de bobițe de astea, zice că sunt afine importate din Mexic. Băi, te gândești cât de ieftin pot fi produse totuși afinele ca să ajungă până în România și să se vândă la supermarket. Au Mulțumesc pentru participare. Da, păi adică adică de... de... Luca a rămas să se gândească. mă gândesc. Da, poate că Mâine o ne le... răspuns. Pune concluzia lui în emisiunea următoare. Mulțumim. <laughs> Mare atenție la hitul cu bani ca să terminăm totuși frumos cu și cu bani în buzunar pentru cafelele astea de care ai pomenit tu Vlad. Da. Hai.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 older Your journey's been etched on your skin Simona Wish I had known that what seems so strong has been and gone time. Acesta este hitul cu bani din această oră la Europa FM, hiturile îți achită factorile. Dacă ai prins hitul cu bani, poți căștiga pe loc, banii puși în joc, respectiv 100 de euro cash.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 and I'm Sherry, pe aceeași cu tine 9 și 37 de minute Încă mai aveți timp să vă înscrieți la concursul nostru Hitul cu bani uh, din această oră Cum bine știți, numărul de SMS 1769 vă la dispoziție Trimiteți textul Hitul cu bani Urmat de numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Da, prima iarnă Cu fumantul interzis în spații publice închise Fraților, compatimescă fumătorii Sincer, vă spun Vrați fumători Chiar vă compătimesc, îmi pare eu. a fost fumător. Da. Minus 25 de grade să iei să fumezi o țigară într-o cafene. Da, milă mie de voi fumători, sigur, mai milă mie de mine, care nu fumezi și nu știu de ce ar trebui să inspir fumul, dar milă-mi e de fumători, săracii de ei. A devenit super nașpa să mai fumezi în perioada asta. Țigările, înțeleg că acum, Ioana, așa este, se sting singure, dacă le lași în scrumieră? Sunt, uh, înțeleg că o eu, reglementare europeană, anti trebuie să stingă singure, nu mai poți să fumezi pe nicăieri, se uită lumea urât la tine. Păi pe, pe principiul asta și lumânările la biserică ar trebui să stingă singure. Păi, pe bune. Da, corect, se mai face o economie. Exact, <laughs> le mai recuperează. Bine, pe de altă parte, sunt din ce în ce mai multe planuri pentru interzicerea definitivă a fumatului. Rusia, de exemplu, le-ar putea interzice persoanelor născute după 2015 să mai cumpere vreodată țigări. Este un plan pe termen lung, și mamele cu copii mici nu vor mai putea să cumpere țigări. Sunt tot soi de interdicții. Născuți, adică cei da, care născuți. acum au 2 ani. Nu, da, adică da, da. Deci, da. de 16 ani să fie interzisă vânzarea țigărilor cu totul persoanelor care au, chiar dacă ai peste 18 pe minorilor ani. Minorilor în general, este o... <laughs> Da, da, peste 18 ani, domnul Da, Ciprian. am înțeles, gata. Domnul Ciprian. Da, deci propunerea asta este uh, un proiect de lege, are susținerea președintelui Putin, așa că s-ar putea foarte bine să treacă. Deci, practic, în Rusia nu o să mai moră decât cine vrea Vladimir Putin. <laughs> 400.000 de ruși mor uh, anual de boli legate de fumat, fai de mine. Proporția fumătorilor a scăzut totuși în Rusia de la 41% la 31% din populație în ultimii 10 ani și este un plan... Putin și uh, consilierii săi vor să elimine cu totul fumatul, obiceiul fumatului, um, care e foarte popular în Rusia. Nu e mai simplu să-i legi de mâini sau cu mâini la spate. Nu mai că și e, de fapt e, da, e Nu e mai simplu să-i trimiți în Gulag, adică în Rusia asta e trimis pur și simplu în Siberia că, na. Am. Oricum nu se mai cultivă tutun în Rusia pe nicăieri. Tutunul uh, se importă. Din Georgia, din Asia Centrală, din Cuba pentru șmecheri, Sigur, încă două, trei anexări și tuturul din Georgia 6 a centrală va fi din nou de producție internă. <laughs> adică, din punctul ăsta de vedere, da, nu cred că este o problemă. Auzi, am vorbit cu fumătorii care, mă rog, au încercat să se lase de fumat, Unii, unora chiar le-a ieșit și că ceea ce le lipsește, cred că nu nicotina, ci gestul în sine, știi? Cafaua da. cu... Da, nu, e o prostie. Este, ce îți lipsește este dependența. Da, mă rog. nicotina îți dă dependență imediat, este un drog care dă dependență imediat. Un drog ușor, dar. Păi cafea poate fi o dependență la un moment dat, sau mă rog, se poate crea o dependență. Nu știu, Vorbesc de tutun. Apropo de cafea, că vorbeai mai devreme de o cafea specială pentru snob sau, mă rog, pentru ultima fiță în 2017. Copiluvac, care nu mai e cea mai scumpă, acum e cafea mâncată și, mă rog, eliminată de elefanți. Da, încă ne întrebam cum se culege cafeaua. Nu știu, cred că e mai simplu să. din litieră. Deci faci litieră de elefanți cum mai litieră pentru pisici, faci litieră pentru elefanți Ce o brabă de fapt, litieră da. pentru Tu duce în litieră și... Ideea e ca elefantul să nu scârmăne nisipul prea tare, să nu arunce. Că dacă aruncă, aruncă la 20 de metri și după aia strică toată afacerea. Însă, oricum, dacă ești cafegiu... E nasol, că n-ai un să-ți elefantul sufragerie, e cam complicat, să dacă <răzări> pasionatul de-asta. Da, de Uit, așa, am primit și o imagine, așa. o fotografie, cred că e cafea din aia din prima fiță, nu din a doua, adică ultima. Zice, am băut, este ca credeți-mă, cum era cicoarea pe vremuri, ne zice, din Brașov. Mulțumim Aha. pentru asta. Chiar aveam o dilemă, cum o fi? Vă vedem o careșteștește a o cafea de asta. Hai, că să zic la radio ca zice cafea de pisici. Da, da, da, da, da. 100 <laughs> de euro, să vedem către cine se duce hitul cu bani cu 100 de euro în această dimineață. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 45 de minute ne arată ceasul Hitul cu bani aduce 100 de euro chiar în această oră Au trimis foarte multe mesaje Prin SMS la 1769 Ascultătorii noștri Dar numai unul este extras și ajunge în direct Respectiv în acest moment a ajuns Cătălin din Sibiu, neața Cătălin Bună dimineața Bună dimineața și ție, ai tras cu urechea la radio? Da, cum să nu Ai nu 100 să nu, de euro? Din punctul tău de vedere ai 100 de euro Ești mai bogat sau mai sărac 100 de euro? Mai bogat? Da. Mai bogat, ia să auzim. Înseamnă că știi care este hitul cu bani. Uh, da, James Blunt, 1973. James Blunt, sau cum ar spune românul că noi citim cum se sau mă rog pronunțăm Blunt. cum se citește. James Blunt. James Blunt. James da. Blunt, așa. Bun, felicitări Cătălina, ai câștigat Mulțumesc 100 de mult. euro în acest moment la Europa FM. Chiar aici în să nu închid să spunem cum intri în posesia premiului la Europa FM cum bine și hiturile va achită facturile. Dacă nu ați câștigat de data asta, mai aveți o șansă pe site-ul nostru europafm.ro până la difuzarea următorului hit cu bani, intrați și pe site-ul nostru europafm.ro, site-ul radio numărul 1 din România să descoperiți chiturile care va achită facturile. Cum și în ce film toate detaliile și regulamentul de participare sunt disponibile pe europa.fm.ro. Europa FM, cea mai bună muzică. I'm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 Just a yellow lemon dream. Despre vitamina acela greu, full garder. Rămâne dacă puteți în această perioadă. Fraților, e 9,49 de minute. Zaf, colegul nostru, e în continuare răcit. Fiind deja aproape ora 10, ne gândim că sunt șanse să se fi trezit. Deși nu credem, <laughs> eu cred că îți face prezența tot. La 6 și ceva. Da, nu. Cred. Drumul, Bă, ce sunt unele șanse să se fi trezit. Avem o recomandare pentru tine, colegule, că ești cop să fiți atenți Studiul, cel mai bun remediu pentru tuse este ciocolata, au descoperit cercetătorii britanici. E păi evident? și dieta lui ce faci? Lasă, acum tușești, e complicat. Deci, domnul Zafiu, ca să vă treacă tusea, trebuie să mâncați ciocolată. După care, sigur, vă veți îmbolnăvi de altele, dar nu contează. Mai întâi ciocolata, și după aia rezolvați. Pe principiu, ciocolata apostăvaru, să nu tușești camăgaru. Da. Și oricum, dacă merge cu cafea, adică ciocolată, cafea, cacao, mă gândesc că poate cine știe, funcționează... Bine, pentru tu să amăgărească, boabe de cafea trecute prin magari. Așa cum cea mai scumpă cafea din lume este <gri> aia elefanți. Prin elefanți. O cafea procesată de magari, domnul Zafiu. Dacă nu găsești magari eu câțiva care se oferă. Da, dar trebuie menționat faptul că auzim și eu de asta cu ciocolata. Ciocolată neagră, nu cu lapte, nu cu creme, nu cu tot felul. Ciocolata neagră și eventual concentrație cât mai mare de cacao. Dep Depinde ce a mâncat măgarul. <laughs> Ca să iau. <laughs> neagră.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 finalul lor film există genericul de final au jucat în rolurile principale Vlad Petreanu Vlad Petreanu Luca Bastia și a participat Ciprian Vocea Dino da în rolul lui George Zafiu voce. Da. Ciprian o, Dinu. voce Ciprian Eu nu știu ce să zic vin și eu mâine dimineață sau Da domnule cum să N ați vorbit vin. cu Domnul Zafiu Vino. nu contează ce cum vine Zafiu. și tu <laughs> E, și rămâi aici, da. Să vină toată lumea. lăsați sa că stau eu acasă, dacă. Până unul altă vin știrile care contează, știrile Europa FM și hiturile care vă achită facturile și după 10 la Europa FM. Toate bune. Ciao. Referitor la ce facem dacă nu vine nimeni să ne dezobedezească? Hai, să punem unul pe acolo peste, ne facem curat în fața blocului. Nu stăm și ne uităm pe geamă. Ah, nu vine nimeni să ne ajute.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 la Evag este săptămâna electrocasnicilor. Prinde reduceri de în priză de până la 30% la electrocasnicile Arpic și Beko. Comandă de pe Evag pachetul promoțional de incorporabile Beko format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu 5 ani garanție la 1399 lei. Evag nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Emag este săptămâna electrocasnicilor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasticele mari Heiner. Comanda acum de pe Imag la frigorifică Heiner, capacitate 306 litri, funcție Fast Freeze clasă A plus și 5 ani garanție la doar 849 lei. Imag online va fi mereu simplu.